Kreativismens första. Sedan dess start 1973 har kreativistens kyrka aldrig försökt att flyta med strömmen. Kyrkan har, i själva verket, alltid uppvisat en villighet att förespråka dynamiska och revolutionära idéer till förmån för den vita rasen, oavsett dess popularitet. Många rasliga organisationer har kritiserat och attackerat benklassen och kreativistens kyrka för denna policy. Vad många av dessa personer inte stannar upp och inser i deras yranden, är att många av de idéerna som först förespråkades av kreativism och attackerades av koshärkonservativa kristna är nu allmänt accepterade av många grupper i den sanna rasliga rörelsen. Här är tio idéer som kom till med benklassen och kreativismrörelsen. 1. En vit raslig religion det är särklas mest unika kännetecknet av kreativism är att det är den första vita rasliga religionen i 6000 år av nedtecknat historia. Dedikerad till att utveckla och framåtskrivna den enorma potentialen hos naturens mest framstående den vita rasen. Må detta ge vår stora ras sin egna religion som kommer ena, organisera och driva den framåt mot en vitare och ljusare framtid. 2. Ras först. Före kreativismen. Var den rasliga rörelsens parol för Gud, ras och nation, men ras var alltid i skuggen av Gud och nation. Bengklassen lärde ut att vi måste se allting ur perspektivet av den vita rasen. Det som är bra för den vita rasen är den högsta dygden, det som är dåligt för den vita rasen är den ultimata synden. Vår ras är vår religion. 3. Kristendomen som en fiende av vår ras. För kreativism. Förespråkade nästan varje raslig organisation judisk kristendom i någon form. Även de grupper som inte stödde denna suissidala slavreligion skulle aldrig våga kritisera det, av rädsla för att tappa popularitet. Bengklassen lärde ut att en religion bör hjälpa till att bevara, främja och framåtskrida rasen som omfann den. Den judiskt ihopdiktade kristendomen är det dödliga sinnesgiftet som för närvarande förstör den vita rasen. 4. Vit överlevnad. Medan andra gnällde om lika rättigheter för vita rädda vårt land och det amerikanska levnadssättet. Kommunistinvention sätta negrona på plats och en mängd andra meningslösa agendor lärde benklassen ut budskapet om vit överlevnad. Kreativistens kyrka är dedikerat till fortlevnaden, expansionen, utvecklingen och framåtskridandet av den vita rasen. 1. biologisk överlevnad. 2. Geografisk expansion. 3. Genetisk och kulturell utveckling och framåtskridande. 5. Miljön Kreativitetsrörelsen var de första med att introducera betydelsen av en sund miljö som en integral del av raslig hälsa. Kreativism är en fyrdimensionell religion, ett sund sinne, i en sund kropp, i ett sund samhälle, i en sund miljö. 6. Språkbarriären Kreativistens kyrka var först med att förespråka idén om ett gemensamt, neutralt språk för hela vita rasen. För att den vita rasen ska kunna överleva måste vi sätta raslig lojalitet för en nationell lojalitet, och enas i en global vit-raslig gemenskap, med en vit-raslig religion, kreativism, och ett vit-rasligt språk, latin. 7. Salubristleven. Vi var den första vita rasliga rörelsen som betonade betydelsen av kosthållning och fysisk träning för att skapa en stark ras. Vi tror på att leva i enlighet med vårt mänskliga biologiska arv och i harmoni med naturens lagar. Att leva i och främja ett skenest vitt samhälle. 8. Territoriellt imperativ. Denna mycket missbrukade term betyder vi kommer att ta den större delen av vårt land som våra förfäder kämpade och dog för och ge det tillslagna raserna. Behållande bara en liten del av söden eller nordväst för oss själva. Vi var de enda som hårdnackat utan kompromisser motsatte sig detta vansinniga koncept. Vi betraktar den vite mannens ärövring av västern, som vår prototyp för ärövringen av världen. vad denna planet är vår. 9. Global vit enighet Vi var de första att förespråka idén om sann enighet på en global nivå och advokera den kompletta utplåningen av nationalismen. Ärsatt av raslig socialism istället för splittrande panariskhet. Raslig lojalitet är den största av alla äror. Rasligt förräderi är det värsta av alla brott. Global vit raslig lojalitet och solidaritet måste vara vårt konstanta mål. 10. Utbildning och ledarskap. Kreativistens kyrka var inte först med att förespråka ledarskapsprincipen eller idén att träna framtida ledare. Men vi var den första amerikanska rasliga rörelsen att sätta idén i praktik med vår skola för begåvade pojkar. Vi går i bräschen för att lyfta fram det bästa som naturen har förlänat till hennes bästa, och denna skola är bara början. Kreativism är baserat på de eviga naturlagarna som uppdagade genom vetenskap, historia, logik och sunt förnuft. Vi kommer fortsätta att ursäktande förespråka de idéer och koncept som vi tror vara i den vita rasens bästa intresse. Vår ras är vår religion.